G-Galahad, Sir, sida 92-96 Galatien, sida 11 Gallien, sida 12 och följande sida 17, 82, 99 99 följande sida, 102 Galway, Grevskap, sida 111 Gawain, Sir, sida 92-96 Genovra, sida 120 Jeffrey av Monmouth, sida 82, 122. Gil sida 77 och följande sida, 80. Glasgow, sida 122. Glastonbury, sida 83, 96 och följande sida. Glyn Cook, sida 65, 68. Gowen, sida 77, 80. Gojbnu, sida 21-24-98. Golmac Morna, sida 53-56 och följande sida 60. Gorsed Arbuth, sida 73-76. Gral den Heliga, sida 93-96. Granny, sida 57 och följande sidor. Grekland, sida 11, 14 och följande sidor. Guinevere. Drottning, sida 92-96 Gwent, sida 113 Godjon. sida 77 och följande sida, 80 och följande sida Gwyneth, sida 77 och följande sida, 81